Не просто матеріал, розрізнено суму фактів, а матеріал цільний, уже нею самою, відповідним чином організований, згрупований у тій чи іншій взаємозалежній і взаємозумовленій послідовності. Звичайно, історичний романіст зберігає певну самостійність у доборі зафіксованих дійсних подій, вчинків, діянь історичних осіб, Акцентування уваги на тих або інших фактах відповідно до своєї концепції. Проте всі ці вільності не повинні суперечити загальній схемі розвитку історичних подій, їх логічній закономірності, історичній цілісності. Бо інакше то буде не художнє розкриття історичного процесу, його закономірності, інакше історія – не становитиме основи твору, не входитиме у нього як органічний його елемент, а в кращому разі може бути лише фоном, своєрідною декорацією для розгортання якогось умовного дійства. Хрижнякові у даному разі хронологічний принцип був особливо необхідний для того, щоб, даючи змогу якомога повніше відтворити перебіг дійсних подій, саму ходу історії, посилювати достовірність, правдивість звучання головної ідеї роману. Ця ідея таким чином не привносилася авторам, а ніби сама поставала, логічно випливала з розвитку історичних подій. Звичайно, це могло статися лише за тієї умови, коли події подавались не просто у хронологічному описі, а художньо розкривалися через зображення діяльної участі в них різних суспільних сил, уособлених в образах героїв, історичних осіб насамперед. Адже герої мають не просто вписуватися в події, а й виступати, як їх безпосередні учасники, тією чи іншою мірою, відповідно до свого становища і відведеної їм у творі ролі, як їх рушійна сила, їх творці. Завдання показати людину – і відображену епоху через розкриття її типових характерів і типових обставин, через персоніфіковане відтворення її пристрасти, поглядів і вірувань, моральних устоїв, відчуттів і сподівань, є головним художнім завданням історичного романіста. І, як на мій погляд, Антону Хижнякові успішно вдалося впоратися з цим вельми складним завданням. Зі сторінок його роману Постає предметно виразна, навіть спеціалісти історики відзначали досить високий ступінь точності, зображені письменником обставин і деталей життя, побуту тощо олюднена одухотворена картина тієї далекої історичної доби. Твір справді густо заселений, причому більшість персонажів його беруть безпосередню участь у подіях, тим чи іншим чином, впливаючи на них і постають як індивідуально неповторні особистості. З цього приводу можна було б говорити про цілий ряд зображених у романі історичних постатей, і персонажів домисленних. Але ми зупинимось на образі центрального героя – Данила Галицького, оскільки на нього покладено основне ідейно-смислове та естетичне навантаження в творі, оскільки саме в трактуванні цього героя Найбільш виразно і повно проступає і письменникова концепція історії, і принципи її творчого осмислення та відображення. Образ Данила є своєрідним сюжетним центром роману. Чи не всі персонажі, чи не всі сюжетні лінії та відгалуження так або інакше співвіднесені, мають точки дотику. Чи найтіснішим чином переплітається у творі з лінією князя Данила, життям, боротьбою і долею очолюваного ним протягом десятиліть Галицько-Волинського князівства. І герой витримує все те велике ідейне естетичне навантаження, насамперед завдяки тому, що автору вдалося змалювати його як типовий для своєї епохи характер, і водночас як цікаву, складну, неординарну людську особистість У зображенні цього героя передусім хронологічні канви подій безпосередньо з ним пов'язаних Антон Хижняк іде за історичним першоджерелом галицько-волинським літописом але ж використовує ці дані осмислюючи інтерпретуючи, а то й суттєво доповнюючи їх Наприклад, у літописі Данило постає мало не якимсь олюдненим святим, прославляється головним чином як правитель і воєначальник за свої князівські якості, достоїнства і діяння. Причому останні трактуються як свого роду знак божественного откровення і волі. Письменник же дає їм земне, людське, соціально-історичне закорінення – приділяючи особливу увагу зображенню героя як конкретно неповторної особистості. Так, у романі широко і різнобічно розкривається державна мудрість і далекоглядність Данила, його талант, полководця, політика, дипломата, такі його привабливі людські якості, як хоробрість і вольовитість, чесність і благородство. Разом з тим письменник, підходячи до оцінки минулого, з історико-матеріалістичних позицій, бачить історичну обмеженість князя, певні слабості і негативні вчинки, зумовлені насамперед його класово-становою приналежністю. Найхарактернішим і цікавим щодо цього є трактування взаємин Данила, князівсько-феодальної влади взагалі, і народу. Тема народу наскрізна, і концептуально чи не найважливіша у творі. Зрештою, саме трудящі маси, персоніфіковано представлені в романі образами Іванка, Роксани, Твердохліба, Теодосія, Смілиця, Людомира та інших, зображуються тією основною силою, котрою забезпечувались міць і буйний розквіт Галицько-Волинського князівства, надійною опорою Данила в його прогресивних починаннях, ратних, і державно-будівничих здобутках. Герої з народу виступають у романі головними борцями за правду, справедливість, основними рушуями історичного процесу.